Bé, avui vull parlar d'una cosa curiosa, una mica curiosa, però d'una cosa que nosaltres fem servir moltíssim, però moltíssim. Una cosa que diria que tothom en té un. Diria que tothom en té un. Diria que els pares, els avis, doncs els hi diuen als nens i a les nenes has de fer això, això, això, això i molts d'ells els hi encanta Per què tenen una cosa per posar-se a la boca i els hi agrada Què podria ser? De qui puc parlar? De què puc parlar? Vull parlar d'un raspall de dents tots els crios, la mainada, els ensenyes a rentar-se les dentetes i els hi ha un allò d'enfilar-se al lavabo, es mullen el que no s'han de mullar, es posen el raspall de dents, eh, el meu és aquest, és el blau, el verd, el rosa, el que té la careta de pato d'on, el... jo què sé, dir, coses que fan, sí o no, és veritat. I quasi totes les famílies intenten ensenyar als petits doncs que es rentin les dents, Igual que els diem que rentin les mans. Sí. No parlo dels primers raspalls de dents. No. Vull parlar el vés d'una cosa molt curiosa. Avera. Hi ha una una què li diria ío ara un nom, un nom que després al final en, en parlarem, perquè no passa res. Un nom que fa molts i molts anys que fa raspalls de dents. Des de l'any 1770. O sí, sigui, raspalls de dents se n'han fet sempre, però se'ls han fet cada un a la seva manera. Però ara estic parlant d'un raspall de, Déu de dents comercialitzat. Comercialitzat vol dir que el pots comprar en una botiga, sí, online, perquè ara també es dona molt amb això, sí a vale. l'any 1770 sí i a veure, el primer perquè els de més no eren comercialitzats, eren les persones que es feien els espais de dents, però que avui no en parlarem ells mateixos feien del que els hi semblava, però comercialitzat per comprar-lo no n'hi havien a l'any 1770 el primer Respall de dents que es va comercialitzar a gran escala no en farem 20 no, gran escala volguem dir per tots els països que puguem arribar que sàpiguen que existeix això com va ser? qui va inventar això? a veure, pensi una miqueta qui va inventar-ho? un presoner un senyor que estava a la presó. Un senyor que estava a la presó. Mentre observava com els seus companys de la presó utilitzaven draps. Utilitzaven draps, eh, però tal com sona, eh, utilitzan draps que per netejar-se la boca intentaven netejar-se les dents. Sí a veure, estaven a la presó. Ell veia en els que estaven amb ell a la presó i a més havia, no vivia no vivia un sol en una cel de, una cel estaven quatre, quatre individus allà i ell veia que volien netejar-se la boca com fos, amb drap, amb l que fos. A ell se li va amb una, li va agafar com una idea. I va aconseguir, va aconseguir que li portessin d'algun tipus d'animal, això ho va demanar perquè po tots els presoners poden demanar al alguns moment que és el que volen i tal. Va demanar que els portessin algun tipus de pèls. Ell va demanar això. pèls. d'algun tipus d'animal que tingués aquests pèls molt, molt forts, quasi fins i tot violents, que si tocant a, potser et punxaven i, i tiesos o sigui, d'usos secs i forts i va demanar, ell va dir, bueno, però de què, de què vols que busquem i va dir, no ho sé, mireu amb animals i els que ho van buscar van dir que els semblava que era millor agafar, doncs ells en aquell moment els porcs senglars tenen un, un pèl aquí sobre el cap bastant dur, i li van portar. Vale. Aleshores, va agafar del menjar que els hi van donar, que li van donar alguna que hi havia un os, va conservar l'os, va fer, perquè els pèls aquests que li van, que estaven com tiesos, per entendre'ns, eren molt prims, va fer amb dies i dies i dies de treball, perquè la presó no tenien tampoc eines pràcticament per fer res, però tenien, es veu un dia a la setmana que podien anar en un tipus de tallers, el que sigui, la qüestió és que amb aquell, amb aquell os que havien menjat, havien menjat, els havien donat algú de carn, era un os, va fer uns min, però petits, però minis, eh? petits forats, però uns forats sumament petits, sumament petits i com que els pèls, que diem, aquests pèls eren petitíssims però molt tiesos, els va enganxar passant pel forat i va ser el primer Estic parlant, que després el va comercialjar, o sigui, per tant ell, o sigui, que se'n se venen fet de, potser alguns d'alguna altra cosa això és una altra cosa però que aquest va ser el que després es va comercialitzar és molt gros llavors, pagament. la idea no va ser dolenta no? Per què? Pues, perquè, a veure en aquell moment quan ell, aquest os enganx havent enganxat aquests pèls Tiesos, d'una manera Tiesos més no pogués I forts I els, els altres que estaven bojos per netejar-se la boca I no podien, els hi quedava menjar porai I tot això, més, tenien poques dents Ho tenien malament Amb això, els hi va dir Proveu això a veure si va bé vale. Aquest senyor es deia sí Per això dic que, he dit que Encara existeix El nom Perquè estem parlant del 1770 Eren William Addis aquest senyor va sortir de la presó al cap d'un temps, però, com que a la presó tothom se'n va enterar d'això, perquè els presos estan en, tancats en un lloc, però després surten a respirar o a fer lo que sí. Mira què m'ha fet el, el famós William. Mira què m'ha fet, fet. Què va passar? Que tothom li demanava que n'hi fes una. I ell Pues intentava, mira, era una manera de, de passar-se el temps també allà que segur que després li donaven alguna cosa a canvi va fer una quantitat d'aquestes coses amb amb els ossos que porteu-me l'os que vau menjar ahir el que veu menjar la carn, porteu l'os i mirarem a veure què fem, però va ser el primer, Bé. però quan va sortir quan va sortir va fer un prototip a veure, totes les empreses que després venen coses amb quantitat, fan un prototip. Doncs pues va fer el prototip exacte, exactament igual que el de la presó. Però exacte, mel igual. Però va començar a comercialitzar els. Llavors, clar, si el comercialitzes i te'l te compren, vol dir que és fantàstic, que és una cosa que va bé a tothom amb una paraula, una cosa que era petita més no poguer, eh? es va convertir en una empresa una empresa que va anomenar-se i que encara es diu igual, perquè encara fa que hi ha hagut una evolució, clar, ha evolucionat aquest senyor va ser el primer si estem al 1770 fins a l'època que estem ara, calculem no, són molts anys, eh 1700, 1800, són molts anys sí o no? Bueno, però evolucionat ell va fer amb un os i amb uns pèls tiesos d'un por sanglar prototip i a partir d'allà cada vegada anaven feien un sistema nou, el que venia potser la seva família o el que fos van anar evolucionant, però ara l'empresa, o sigui el raspall de dents n'hi ha un raspall de Déu que es diu Wisdom Toothbrushes és d'ell Wisdom tots braços és d'ell. Bueno, d'ell és el fons de tot. Bisens infadans. I encara existeix. A Anglaterra podem comprar-ne d'aquests, d'aquests nous d'avui dia, ja no dic que siguin ni els ni res, pues, coses que han evolucionat amb els segles. O sigui que són coses curiosíssimes, però curiosíssimes. O sigui, abans, abans, doncs, la gent tenia problemes. A veure, la boca, avui dia, més o menys, la portem una mica arreglada, o intentem tenir-la arreglada, i neta si pot ser, i sense microbis, normalment. És veritat això que estic dient. O sigui, intentem, intentem. Fins i tot quan se'ns comencen a caure les dents amb algú, va al dentista. I després, és igual, apostessa o no apostissa, la qüestió és que t'arreglen. Per què? Perquè tothom més o menys intenta la boca, perquè la boca, si s'abandona, després et porta microbis, et porten més problemes encara dels que puguis tenir. I és veritat. Per tant, imaginant-se que n'ha menys el que el va inventar, el primer comercialitzat, no dic-lo que cada un se recléix per arreglase la boca, amb netejar-se amb el que fos. no en parlo, parlo, comercialitzat. encara existeix ara. Això vol dir que lo millor. generacions futures encara existirà aquest lloc fundat per aquest senyor, que era un pres. Ah que és curiós. Doncs, són coses? Curioses, curioses i boniques de saber què. Eh? Perquè el saber sempre és bonic. I a vegades no ens interessem per saber coses. I saber coses fins i tot ajuda a comprendre altres coses. A vegades no entenem una cosa i seguim sense entendre-la. Però a vegades intentem esbrinar alguna cosa i llavors... Comencem a entendre la sniviqueta. O sí sigui que, que és bonic, amb una paraula. Beix, amics, amigues, s'has acabat el temps, eh? Gràcies per tant a nosaltres i des d'aquí amb viu com a sempre, aquella abraçada tan gran, tan gran i aquell petó que no pot faltar mai, eh? Adéu, adéu, fins al dia vinent. Adéu, adéu, adéu. Aires de cultura a Ràdio Palafrugell.